בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ב, מיוסדת תורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן. נפשי הבאתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחריך. זכרתי בלילה שמך ה' ואשמירה תורתך. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתי, אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אסירך ואחפש רוחי. ריבונו של עולם, מארד העלמא כלה, אדון הכל אחד, יחיד ומיוחד, היה, הווה ויהיה. אתה בראת עולמך כרצונך הטוב בשביל ישראל עמך הקדוש, אשר בשבילם בראת כל העולמות כולם. כדי להמשיך נשמות ישראל בעולם, כדי שיעשו רצונך באמת וימשלו בעולם, למען יוכלו על ידי פעולתם הטובה לעלות ולנשא כל העולמות כולם, מן תכלית העשייה תחילת האצילות. לעלות ולהגביה כולם לשורשם העליון, שיוכללו כל עולמות כולם באחדותך הפשוט. התברח ויתעלה לעד ולנצח נצחים. כי אתה הוא קודם שברת העולם, ואתה הוא לאחר שבראת העולם. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהינו, שתרחם עלי ותהיה בעזרי ותזכני להרבות בהתבודדות תמיד, עד שאזכה על ידי ההתבודדות לבטא על עצמי לגמרי, עד שיתבטא על ישותי לגמרי, ואהיה נכלל באחדותך באמת. ותזכני ביחמך הרבים, ותזמין לי מקום מיוחד וזמן מיוחד להתבודדות. ואזכה לבחור לי המקום המובחר והזמן המובחר להתבודדות, שהוא בלילה בעת שבני אדם ישנים ובדרך יחידי. שאזכה בכל לילה ולילה להתבודד במקום מיוחד, ללך בדרך יחידי, במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום. ושם אלך ואת בודד בלילה ואפרש כל שיחתי לפניך ואת כל אשרים לבבי אזכה לבהר ולפרש לפניך בפה מלא בפירוש עד שיתעורר לבבי באמת אליך בתשוקה גדולה ובבכייה רבה ועצומה בדמעות שליש לבכות ולהתוודות על עוונותי ופשעי המרובים ולהתחרט עליהם באמת ובלב שלם ולקבל עלי קבלה גמורה בלב שלם באמת שלא אשוב עוד לחיסלה ולא יהיה ברוך איר עמיה עוד אבן פעלתי לא אוסיף ואזכה לעורר רחמך הרבים עלי, שתכונני מאיתך במתנת חינם, ותהיה בעזרי מעתה תמיד, ותשמרני ותצילני ברחמך מחטאים ועוונות ופשעים, ומכל התאוות רעות, ובפרט מפגם הברית שהוקלה על כל התורה כולה, תצילני ותשמרני תמיד ברחמך הרבים ובחסדיך הגדולים ורחמך העצומים. עד שאזכה על ידי ההתבודדות בלילה לבטל עצמי לגמרי, לבטל כל מידה ומידה רעה, וכל תאווה ותאווה רעה, עד שאהיה נקי לגמרי מכל התאוות ומכל המידות רעות, ואזכה לבטל כל מיני גאות וגברות וגסות הרוח ממני, עד שאזכה לבוא לתכלית הביטול באמת לאמיתו כרצונך הטוב, עד שאזכה להיכלל באחדותך באמת, והעתיד יהיה נכלא על כל העולם עם נפשי באחדותך הפשוט, ויתאחד ויכלל אחר הבריאה אפשרי המציאות בחיוב המציאות, ונהיה דבוקים ואחודים וכלולים בך תמיד באמת, ולא ניפרד ממך אפילו כרגע קלה. ויתגלה אחדותך פשוט בעולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה עצר אותו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה. עוזרני עוזרני, חונני חונני להרבות בהתבודדות ובשיחה ביני לבין קוני בלילה בדרך יחידי. עד שאזכה לתכלית הביטול באמת, עד שיהיה נכלל בך באמת עם כל העולמות כולם, ונשוב כולנו אליך באמת ובלב שלם. ונדעה ונרדפה לדעת את ה' יומם לא לנוח ולילה לא נשקות, עד אשר נזכה למצוא אותך בכל עת, ונזכה לקיים מצוות ובו תדבק באמת בשלמות כרצונך הטוב. חוס וחמול עלינו, חוס ורחם עלינו, חוס וחוננו וזקנו לכל מה שביקשנו מלפניך, שנזכה לבטל עצמנו באמת עד שנהיה כולנו נכללים בך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. כי בשביל זה לבד בעטת כל העולמות כולם, כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים. שובנו אלוהי אישנו ואפר כעסך עמנו. אדוני אלוהים צבאות אשיבנו ערב פניך ונבשע. אשיבני ואשובה כי אתה אלוהי, אשיבנו אדוני אליך ונשוב בחדש ימינו כקדם. יהיו לרצוני מרפי והגיני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.